Astelena dugu eta astelenero egiten oi dugun bezalaxe oharso bidasoko hitzaragoaz urkotxe besteek aise egunon. Ay, Odo, ba, aise egunon urte. Zemozun. Odoso kere. Ba, ba baya, bueno, aztrena, xumia, eh, oso ondo. Astelena, batiz. Ba, baina bueno, astelena, xumea, ez? Hori da. Bueno, hagoaz eh Biziko Gaiak eh, bueno, Lena Biziko Gaia aztertzea pasotzakoak eta datozenak. Esan ber dugu oihartzunen, oihartzungo argazki hartziboa dagoeneko sarean dagoela, za? Ba, da salenago, archivoa, eta bueno, eta huizte gutalaren kabunetik Zuzeran sarretik archibo horretara er, Archibo horretan en momentuz en de 1620 daudeta mazazkitik 2002ako -2002 arrazkiak daude eta, bueno, tenera, tenera en mila irruziondo bera eta maretzia arrazki daude hor horren ba, bueno, hori hartzen goi eta, bueno, hor bieko oi daga nori eren donakoa izan eh, zendene guzteko akure dago arrazki bitartez arrazki archibo horretan mm -hmm. Bueno, eta bestale Zagardo egun arrakartatxua Baila da, egon alde ona e, jende asko Sagardo Zagardo, ona Eh, bueno, zerre bueno, zer hartzuten hori hartu batean, ba bueno, lo pasatzeko, es. Hala da. Ezuko izan bezera arrekastatua izantzen eh sergerdo, sergerdoguna bi harturen, eta bueno, tartan ere, ba bueno, zuzeneko irrosoia interneten urtizera, bai, zuzeneko gasaioa. Mhm. Mm ondo, ondo, bueno, ni parte hartu, ze, bueno, e, gauza personala medio ezin estando no maño, esan diethe oso saio txukuna entzutala, eh? Bai bai, aniara, bueno, horrelako ba balentza guztiak hormai gainen zauden, ez? Ba, Guraldiaz aparte, ba bueno, giroa jende asko eta bueno, horrelako festek ere ez dute ba, eta ba, jotea ta ta gozatzea. Orduan oiartzuen laru festa hmm. arrakontzen. Ba bai, eta lezoragoaz, lezoko jaiak, bai, mendekosteak, festatik festara. Mendekosteaken dituzte lezon, eh, ustialetik e, azora arte, eta bueno, zaba zabarrepita izan nagusi lezon, ba, asteburu honetan hala ere, ba bueno, bezala, bueno, ba, guraldi egona egin du eta bueno, e, egitela guaren barruan zeuden e, ekitali guztiek, ba, bueno, e, arrera oso nahi izan dute, ez bakarrikan eguraleagatik, eta horran labarremendu dute, edo ba, bueno, herriko ekarteak eta lagileak lan handia egin dute, e, mendukoste prestatzen aurrengo donaren buruzkiteak izan zuten, baya, bueno, buruzkitea horiaren da ba, bueno, e, baliatu dute, ba, herritarrei hitza amateko, herritarrei ekimengen lagustatzeko eta, bueno, esan nahi jai, herrikoiak izan direla, e, zabarra pil Uhum. Bueno, bestalde Espainiako ejertzioa lezon barrena. Bai, lezon barrena ez arte funtare Spanisho ejertzioa, talde zuma kafix, baizik eta bueno, nik dakidanez, eh, antzinguruan, inguruan ere bi ziren, ba, bueno, maniobrak egiten Espainiako militarrak, eh, bueno, jendak zituen, ba militar hori guztiek, nor potentzien, ba beraien fusilleekin ta beraien tramakuloekin hartatik zehar, arriduraz izan ere, ba horrelakoak, bueno, ba, gaur egun, gaur egun, ba bueno, e, hikoak, eta ez dutelako berrizan, ba bueno, e, Oi gozak Arrituraz lezun militarren presentzia eta bueno, eh, mendikusten ataria egon ziren harrian, ta bueno, pizka bat biraten desemarkora izantzen hostiralean, baina joan gastan nere beste birata bat zuen desemarkora izantzen lezun. Uh -huh. Bueno, errenteria horretan eh, Mikel Odriozolariekin Londresera ekimena da marcha jarri dute. Bai, Mikelekin Londresera ekimena bian jarri dute errenterialetan. Eh, Bielburu nagusi ditu ekimena horrek batetik. Ba bueno, pizka Mikel Odriozolak itzen eh, duen lanaren lan lan berri emate torrike matera, batera ba, bueno, Olimpijak jokoak zert diren azaltzea, eta bigarrena hezkuntza gaitasmoa da, ez? Ba, bueno, Mikel Orozola, ba, Rico ikasteitzetako ikasleekin bilduko da. Esatuko, ba, bueno, zertan dira kirol jarduera, zer egiten duen, nola iritsi den, iritsiren e, mailaren arte. Eta, bueno, 93, e, ba, bueno, Gasteiz kirolakiteko gomita luzatuko dio Orozolak, eta ikusi beharko da. Horrentean, ba, beste kirolarien batek, eskolarte beste kirolarien batek, eh, Olimpijakoetan aukera izango duen, ba, Mikelak emandako, e, gomendio jarraitu baituko nego krosean izena eman daiteke ekainaren 16 da azkeneko eguna Baiala da bai e, hala da krosa ekainaren 16aningo da ta bueno ekainaren 16an bertan gizuna izena izena emanditeke e, gastañiko festen barruaningo utel lelengo aldiz kursori se amar dago batoki askotan tokiozko, pertxikoak bezala sortu direla krosak eta bueno horrelako herri lasterketak eta gastañonere ba bueno e, horrekin bat egizute orduan ekainaren 16aningo uten gastañiko lelengo herri krosa eta pertenitzen landa daiteken gaurtik hasita eh gainaren arte probazio baina baino eh lentxego eh, arte barkatu. Mm -hmm. Bueno, pasaian hasi dira alkartasunaren 15 taldi kulturaleko ekimenak. Baia da, asteburuan eh, hasi dira gitalde hoiek eta bueno, alkartasunaren dantza taldeak hartuz bainzu lanu eta bueno, gero alkartasunako txikienek ere dantzaldiak inzuten engurazu marpian. Azteron soan zehar ekimenak engoi dituzte, ikusi dentzurrezkoak, eztabidak, antzerkiak eta bestelakoak izango dituzte eta eh horretar esateko larumatean bukatuko dira ekimen horien guztiak sagarro eh, lekin. Gure hmm. martian, arratzaleko eztetik aurrea, beste sagardo festa bat izango dugu gure eskualdean, kasu hontan, batean, Antxon. Bueno, eta elkartek euren eguna ospatu duten? Bai, Santono ospatu zuten euren eguna pasaieko elkartek. E, Lanu batean zuten festa egun osoz eta bueno, bertan, eh, Bielburu Nagusien badu plaza batetik urten zer zer egiten duten azaldu zuten eta gero bigarren metzua izan zen, ba bueno, bon, pasain badagola elkarten arteko lekarrena. eh? Batzuren garreseak besten E, duaneik inbitetzen dituz dela, ekar lanerako e, jarrera padagoela basaeko ekartean artean, eta hori aparezgarria dela para ekarte guzti hoiezako. Mm -hmm. Bueno, eta ogiarzunen datozenak urko ezagite bai, ondo eh, jarri dizunez, ez? Bai, daite dizu mezkoan, oker bueno, bidai ezkitu diren, bai, ateren, yes? ateren, ateren, <risa> ateren. Ba, bueno, horrela laburra ipatuta, ba bueno, e, hortan, e, bueno, e, pleno izango da udalaritzaren bai, hasta azkenean, eta gurtzi zaintzuk dira puntu nagusiak, hor gogoan bazo. Bueno, ba, puntu de xente, puntu de xente beti bezela está. 18. puntuko gai zerrenda, oker ez banago behintzat, eta tartean, bueno, e, puntu ugari, eh? Adibidez, e, bueno, ba, nafarroko konkistaren bosteun urte ur urrenaren inguruko mozioa eta eaeko hauztegin agusiaren administraziorekiko hauztien salak emandako larroita amazazpiparra 2.000 eta setentziaren berri ematea, bueno, gertakero, bueno, ba, ibargain musika eskola, irigintza kontuak, eta, bueno, bai, denetik. Bai, bai, eskatek eskortzia, eta karnetatik ateratzagatik. <laughs> <laughs> Zizan eta, bueno, gure, artiko konunkazioen ekatxe gaur, eta, bueno, well. barkamiraz lita Barkamena hoy hasta gustei Navarrako con conquista eh bueno, oindola ezteparatu ez dituten nahoragon konquestaren, bueno, asteagintzuten eh, ohi hartzenen, eta bueno, eh, azkeneko gitaldiak izan zen, ba bueno, hor eh, belauenguruan, ba hori garbia, elaboratu zuten eta bueno, oro harren taldearekin hitz egin, eta bueno, arrakastua arra izant diren e, gitaldi gitaldi guztiak, eta bueno, ondoreteko mozin izan izango da, ba bueno, horren gusteren jarraipena, ezta? Mhm, bai. Horixe, eta errenteria ororetan, e, zuek parte hartu zenuten bertan, e, eta gero kontatuko dituko zurko Agustin Sarasola, jardunaldiak egin dituzte eta arrakastarekin, ezta? Ba, jaola da Agustin Sarasola eh bueno, eh harriko kronikista izatzen, harrenderako kronikista izatzen, ba kronikalariak duten, ba iza eraromatiko horrekin, ezta, eh karatiken etzen bitzen garadorekin bezaita hor boligrafoa, eta boloka zituen bere bere lana eta bueno, eh yani ilegitzen Augustin Sarazola. Orduan uh -huh. bere bere omenezko ba mono, delea, ke, egin dituzte, bueno, egin ditugu gure gure horren parte izan gidalako egin ditugu e, bai ostiralean eta bailaru batean eta bueno, pixka bate errhi edabideek e, errietan duten eraginaren Ba, gainiko gogo eta egin dugu ba jardun landi honetan beti eran Agustin Sarasolaren ba irudia eh bueno hartuz orden oso oso ideia interesgarriak eh Agustin jardun landi barruan eta bueno batez ere ba bueno herri erabitate zer diren ba osartu dugu guk ere gure gogoeta eta ba jardiberan bueno, ere autokritika egin dugu eta bueno nikuzete hor parkatu dugu guztiontzeko haula zintzilik erratea, baso biziko hitza, herribizia eta e, wifi.net e, e, e, e, euskariko kide, ba, bueno, gogo eta egin dugu dari komunikazio azerten, gauden garaietan herri komunikazioak zer duen interneten adibidez. Eta bueno, hori bilegera kontu kontari, eta bueno, abertsgarri izan da berontzat. Uh -huh. Bueno, eta oroitz gurrutxaga antzilotu dute. Bai, eta horretan ez leen antzilotu zuten, hori gurrutxaga harrintariarra, eh Franzian, eh bueno, azkendatuak eh bueno, ez dira ra, e, e, bono, datuak, e, bono, oso berriak, baina bueno, atzu bertan Baionako e, polizia etxera eram zuten, eh ordu gutxaga eta bueno, gut ditugundatuen arabera, eh oraintxe bertan dago orindik e, polizia norren e, deklaratzen. Mm -hmm. Eh gaur arratsileko 8etan, harriko berantzan orainetan elkarretreatzen goguten, bueno, atzilako eta alizatzeko. Mm -hmm. Bueno, e, pasaian, e, gaur dute, udal batza, eh? Bai, bai, araba, pasaian, aztel denakine udal baina herrietea, maia tira, gaurzatzea zer dutean antxoan, e, udal batzaaren gaur asko dituzte azterteko, eta hau ditatik an, e, bat nabarmen dut, ba, hau ditatik an ere, ba, bueno, e, zea, e, kola ekarri eh? Gain, gain, korak jatxu pasaian, eizarena. Izan ere, pasu, eko udalak irabekizuen, e, uliako ere moan, ba, eiza, e, bekatzea, e, e, zuen, e, bat, e, e, e, e, e, e, Uhum. eh pasaje el kostaldea beste mozio bat eh, plazaratu dute eta bueno gaurko udal batarren aztatzeko azta dute Antxuko gabe pertarrak ekarteak eta pasaitoniko eh usoal ekarteak eh egin da konzioa da eta pertarren eskat, eskatuko utena da ba bueno eh bere garai pasajea kostaldea kartuzuen erabakioari hau da eh uliaremuan izaldebekatsaren erabakiorin batzera botatzea ikusi uhum. barko da gaurko udal batzarrak zer ematen duen eta bueno eh, kartek, eh egin duten mozioak zer ematen duen bai Gainera honek polemika asko piztu du pasaian eta oharsoaldean eta bueno izango da izango da zer kontatu ez daurko? jaela da izan ere ba, bueno bizaren gaila historia asko dauduzkoaldean eta bueno izan kontrakoak ere badalde ez eta nulait ere ba bueno Horrikusio beharko da, ba, bueno, batuen ere mugak, batuen eskubidak nuen asten diren, eta besteenak nuen bukatzen diren mm -hmm. Eta betiko gaiak ez da, ezta, engei kolapidatxua da e, bueno, Izenen izan, gaia alde batela da bestera, ba, bueno, bastante txertatu eta dagolako egurezko aldean Eta bueno, engei kolapidatxua da, zinez mm -hmm. Bueno, gehiago, gehiago, e, pasai a futbolta aldea, igotzeko play ofetara zailkatu da, oi hartzunen mesedetan, ezta? Bai Ala. du, tarda, bueno, eh hoyzun kapana tiene un ipasitarren ez eta bueno, ni arronago, neren neren derriko nere, nere, nere, jokalari ezrinten. Bajaia eh, e, eh play-offetara sakatuta da. Hirugarren eh, mm -hmm. mailara igotzeko play-offetara da eta bueno, ikusi beharko da noren kontra jorko, eh, jokatu barko duen, ketet de play-offs hori. Eh sasoi orain dutera, Joderrek, oi hartungo bezala xe noski eta bueno, azkenean ba ezekita izan den eh ba bueno, azken jardun hori jaqatu ta asteburuan eta bueno, oña talde batek aurrera ingo du eta bueno, eh, zunek eh, nida ki dara, baina eh, bertan berautzeko du demueloli, ez da urti. Bai, eta pasaiko jokalari bat, Aritz Mugekazorion duko dugu izanare mirandez bigarren bigarre mañara iko da urko hala da diz mugika bigarren mailara igo da bilardestaldelekin batzu uh -huh. bere cuadrillakoak e, basaintzon bildu ziren ba ezko ta berna batean ba partida ikustera e, asko bildu ziren gainena eta bueno hemen da got e, partida aukatu zenean pozik ba, posik posik ontzela ritik zehar e, bere cuadrillakidearen ba valentzia ba, valentzia noroeta ezteko ba bueno goraipatuz copa oso lantsukuna egin zuen miraldesek finala arditaraino zitzen ardike kontragal galdutan eta e, ligan ba bueno, e, Diga, regularriak nola hita 7,1 Leningo izan ziren, mitan desekoak, eta, bueno, planinzian, nikuntzen horturute, orduan, e, ziatziko meian, antxuntar bat da. Horixe, eta lez e, bikarren eskuko azoka, Bai, lorun batean egingo gute, saldize plazan, e, amarretatik e, ordu ditara, orduan, ba, orduan, bueno, e, ordua de postu 5 batzuk, baina, bueno, herritarrek ere jarriztakete postuak, e, etxan dituzten biharren eskuko gaioiek, e, nolait, e, saltzeko. trukeare, trukeare, ongo e, deran, agoramendu gute, razabateratik e, besteak trukatzikoak ere ari zango den, dezuko saldize plazan lorun batean, eta herritarrek deien egin diete, bera, bera, bera, bera, bera, Mm -hmm. Bueno, eta polemika ekarreko duen gaia, eta taberna eta jatetxen terrazak arautzeko asmoarekin ordenantza, egingo du lezoko udalak. Ba, jara da, lezoko udalak esku artean du ordenantza horren zirriborroa, eta, bueno, zentzuk izango duen horretesteko, baina harri nagusinak. Hala ere, zirriborro hori, e, erriko usta da dien ekarpenekin e, osatu nahi dute. Orduan, ba, bueno, ekarpen hori ekeriteko aukera hilaren noguita marra arte dago, okerreza dago hilaren noguita marra, iar dela ezta. Mhm. Mm Azta azkena, etzi, etzi, etzi. Azta azkena, etzi, etzi, etzi. Azta azkena, eta ardua, ardu, ordua, ordu, prestu ibiliku beharko dute, lezeko ustalariek, ba, ekarpenak egintiko. Herri askotan polemika sortu duen gail izan da, terrazena, eta bueno, tabernari guztien egun, bere tabernan duen terraza izatea, eta, bueno, alik eta mai grein jartzea, baina hori gindola, eta arautu behar duzera eta begitik egalki dute lezat. Ezin dela, e, bakuztak ez dulan nahi adina mai jarri, eta nahi, nahi duen tokian. Ordu, nahi dute. Eta, bueno, zirri borra dago, ekarpenak ingo dizkiote, eta ekarpenekin eta hasileko porpozapenekin, bo, noriteko porpozapena osatuko dute, eta hori, ba, plenoan, e, buzkatu beharko dute. Mm -hmm. Bueno, eta amaitzeko, arpietzeko aukera hurko? Bai, arpietzeko aukera zuzenena, e, telefonoz daitea da. Hau e, da telefonoa, biatzi 0-2, zortzi 0-2, 0 bat. Ba, hurko, etxe beste, oharzo, bidasoko izako zuzenaria, mila esker beste, aste betez gurean batik, izan hando eta urrengo arte. Bai, mila esker zua